Лев та заєць. Побачив чоловік зайця та й посміявся, що ніякого звіра він з роду не міг піймати, бо всіх боїться. Розсердився куций та й питає: А що тобі, чоловіче, найстрашнішим здається? От чоловік і каже: Ну так лев, напевно. Ну, так я тобі його піймаю. Сказав заєць та й подався у степ. Вже чи довго, чи коротко скакав зайць по степу, а таки добіг до тієї печери, що в ній жив лев. Став на дверях, ледві до клямки дістав та й цук-цук-цук. Лев той, і почувши, вийшов на поріг. А що тобі зайчику побігайчику треба? Може тебе хто з та ні, хвилити Бога, ніхто мене не зубитив. А тільки такий до нас страшний звір у степ зайшов, що ніхто проти нього не стоїть. У ліс в мену криницю і не дає нікому води напитись. Уже другий день, як ні у кого у нас ані лісочки в роті не було, увесь звір по степу пропадає. Розбіжиться усе твоє царство, рятуй! Страшний звір, кажеш? Ану, веди мене до криниці. Приходять вони до криниці, от лев нахилився над водою і став придивлятись, хто що там є. А вода як дзеркало, так і видно того, хто нахилився. Лев же думав, що то і є отой страшний звір, про якого розказував заєць, бо зроду себе не бачив і не знав, який він є. Як же зареве тоді лев над а аж у вухах зайця заліщало. А з криниці ще ду, що луна пішла Простягла лапу лев, щоб достати ворога Аж і той простягає Дуже розсердився лев, бо ще не було видано такого звіра, що проти нього лапу простяг Розігнав стюді лев таааайшу боус у воду сторчака А звідти ще ніяк йому не А так заїзд доказав свою силу